здригнувшись. «Води обмаль!» сказала хатті. «У печені, тобто...» «Схожу принесу». «А як добре пахне!» сказала художниця. «Це північна річка добре пахне!» заперечила хатті. «Від неї завжди смердить миловарним заводом і мокрою псиною!» «Ах, ви про печеню!» «Так, все б добре, ось тільки б...» Цибульки ще». А як вам вдалося, гроші в нього є? Головніше, мені здалося, що він добрий, сказала Сесілія. Я впевнена, що він багатий, але це зовсім неважливо. Коли він платив водію, я помітила, що у нього в гаманці були сотні, тисячі доларів. А коли я висунулася з кеба, то побачила, що він сів у автомобіль, і шофер дав йому. «Свою ведмежу шубу, бо він увесь промок, і це було лише три дні тому». «Яка дурість!» – коротко відрізала Хетті. «Але ж шофер не промок!» – пролепитала Сесилія. «І він дуже добре повів машину. Я кажу, ви зробили дурість!» – сказала Хетті. «Що не дали йому адреси. Я ніколи не даю свою адресу незнайомцям». Гордо сказала Сесілія. «А як же вона нам потрібна?» Пригнічено промовила Хетті. «Навіщо?» «Та в печеню, звичайно. Це я все щодо цибулі». Хетті взяла глечик і вирушила до крану наприкінці коридору. Коли вона підійшла до сходів, з верхнього поверху якраз спускався якийсь юнак. Одягнений він був пристойно, але здавався хворим та змученим. У його каламутних очах читалося страждання, фізичне чи душевне. У руці він тримав цибулину, рожеву, гладку, міцну, блискучу цибулину завбільшки з великий будильник. Хетті зупинилась. Молодий чоловік теж. У погляді і позі продавщиці було щось від Жанни Дарк, від Геркулеса, від уни ролі Йова та Червоної Шапочки зараз не годилися. Молодий чоловік зупинився на останній сходинці і відчайдушно закашлявся. Сам не знаючи чому, він відчув, що його загнали в пастку, атакували, взяли штурмом, обклали даниною, пограбували, оштрафували, залякали, вмовили. Усьому виною були очі хетті. Глянувши в них, він побачив, як зійнявся на верхівку щогли, Чорний піратський прапор, і матрос з ножем у зубах піднявся зі швидкістю мавпи по вантах і закріпив його там, але юнак ще не знав, що причиною того, чому він ледве не був пущений на дно, навіть без переговорів, був його дорогоцінний вантаж. Перепрошую, сказала Хетті настільки солодко, наскільки дозволяв її кислий голос. Чи не знайшли ви цю? «Цибулину тут, на сходах. У мене розірвався пакет із покупками. Я якраз вийшла пошукати її». Молодий чоловік закашлявся, не змовкаючи добрих півхвилини. За цей час він, мабуть, набрався мужності, щоб відстоювати свою власність. Міцно затиснувши в руці свій сльозогінний скарб, він дав рішучу відсіч лютому грабіжнику, що робив замах на нього. Ні. – сказав він. – Я не знайшов її на сходах. Мені дав її Джек Бівенс, який мешкає на верхньому поверсі. Якщо не вірите, йдіть, запитайте його. Я почекаю тут. – Я знаю Джека Бівенса, – нелюб'язно сказала Хетті. Він пише книги і взагалі всяку нісенітницю. Весь будинок чує, як його лає листоноша, коли приносить йому назад товсті конверти. Скажіть, ви теж живете у Валамброзі? «Ні», – відповів молодик. «Я іноді заходжу до Бівенса. Ми з ним друзі. Я живу у двох кварталах звідси». «Вибачте, а що ви збираєтеся робити з цією цибулиною?» «Збираюся її з'їсти». «Сиру?» «Так, як тільки прийду додому». «У вас там що ж? Більше немає їжі?» Молодий чоловік на хвилину замислився. «Так», – зізнався він. У мене вдома немає більше жодної крихти. У старого Джека теж, здається, погано з припасами. Йому страшенно не хотілося розлучатися з цією цибулею, але я так причепився до нього, що він здався. — Приятель, — сказала Хетті, не зводячи з нього навченого життям погляду, і поклавши кістилявий, але виразний палець йому нарукав. — У вас, мабуть, теж неприємності. Так, скільки завгодно, швидко відповів власник цибулі. Але ця цибулина моя власність і дісталася мені чесним шляхом. Вибачте, будь ласка, але я поспішаю. Знаєте що? сказала Хетті, трохи збліднувши від хвилювання. Сира цибуля? Це зовсім не смачно, і тушковане м'ясо без цибулі теж. Якщо ви друг Джека Бівенса, ви, мабуть, порядна людина. У мене в кімнаті, в кінці коридору сидить одна дівчина, моя подруга. Нам обом не пощастило, і в нас на двох лише шматок м'яса та трохи картоплі. Все це вже тушкується, але в ньому немає душі. Чогось не вистачає. У житті є деякі речі, які неодмінно мають існувати разом. Ну, наприклад, рожевий муслін та зелені троянди або грудинка та яйця, або ірландці та безладдя. І ще тушковане м'ясо з картоплею та цибуля. І ще люди, яким доводиться туго, та інші люди у такому ж становищі. Молодий чоловік знову розкашлявся і надовго однією рукою він притискав до грудей свою цибулину. Зрозуміло, зрозуміло, промовив він нарешті. Але я ж вам сказав, що поспішаю. Хетті міцно вчепилася в його рукав Не їжте, сиру цибулю, любий мій. Внесіть свою частку в обід, і ви покуштуєте такої печені, якої вам не часто доводилося куштувати, невже дві жінки повинні звалити з ніг молодого джентльмена і затягти його в кімнату з силою, щоб він вшанував їх пообідати з ними, нічого поганого вам не зроблять. «Пирішуйте». І пішли. Бліде обличчя чоловіка висвітлилося усмішкою. «Ну що ж», – сказав він, пожвавлюючись. «Якщо цибулина може бути рекомендацією, я із задоволенням прийму запрошення». «Може, може», – сказала Хетті. «І рекомендацією та приправою. Ви тільки заждіть хвилинку за дверима, я запитаю мою подругу, чи згодна вона». І, будь ласка, не тікайте нікуди зі своїм рекомендаційним листом. Хетті увійшла до своєї кімнати і зачинила двері. Молодий чоловік залишився в коридорі. «Сесилія, Люба», – сказала продовщиця, змастивши, як уміла, свій скрипучий голос. «Там, за дверима, є цибуля. І при ній молодик». Я запросила його пообідати. «Ви як, не проти?» «Ах!» Боже мій, сказала Сесилія, підводячись і поправляючи зачіску. Очі її з сумом поглянули на плакат із паромом. Ні, ні, сказала Хетті. Це не він. На цей раз все дуже просто. Ви, здається, сказали, що у вашого героя є гроші та автомобілі, а це й голодранець. У нього тільки з їжі одна цибулина, але спілкується він приємно, і він не нахаба. Швидше за все, він був джентльменом, а тепер опинився на мілині. Адже цибуля нам потрібна. Ну як, привести його? Я ручаюся за його поведінку. Хетті, люба. зітхнула Сесилія. Я така голодна. Чи не однаково принц він чи бродяга, давайте його сюди, якщо в нього є щось їстівне. Хетті вийшла в коридор. Цибулевий чоловік зник. У хетті завмерло серце, і сіра тінь покрила її обличчя, крім вилиць і кінчика носа. А потім життя знову повернулося до неї. Вона побачила, що він стоїть у дальньому кінці коридору, висунувшись із вікна, що виходить на двір. Вона поспішила туди. Він кричав, звертаючись до когось унизу. Вуличний шум заглушив її кроки. Вона зазирнула через його плече і побачила, до кого він звертається, і почула його слова. Він обернувся і побачив її. «Очі хеттів встромилися в нього, як сталеві гачки!» «Не брешіть!» – сказала вона спокійно. «Що ви збиралися робити з цією цибулею?» Молодий чоловік придушив напад кашлю і сміливо подивився їй у обличчя. Було ясно, що він не має наміру терпіти подальші знущання. «Я збирався її з'їсти», – сказав він голосно і чітко. Як уже й казав вам раніше. «І у вас вдома більше немає чого їсти?» «Ні крихти!» «А чим ви взагалі займаєтесь?» «Нині нічим особливим!» «Так чому ж?» – сказала Хетті на найрізкіших нотах. «Чому ви висовуєтесь з вікон і віддаєте розпорядження водіям у зелених автомобілях?» Молодий чоловік спалахнув, і його каламутні очі заблищали. «Тому, пані!» – заговорив він, прискорюючи темп. що я плачу цьому водію, і автомобіль це належить мені, так само, як і ця цибуля?» «Так, так само, як і ця цибуля!» Він помахав своєю цибулею перед носом у хетті. Продавщиця не рушила з місця. «То чому ж ви їсте цибулю?» – запитала вона, вбившо з неважливим тоном. «І нічого більше?» «Я цього не казав», – палко заперечив молодик. «Я сказав, що в мене вдома немає більше нічого їстівного. Я не тримаю гастрономічного магазину». «То чому ж?» – невблаганно продовжувала хетті. «Ви збиралися їсти циру цибулю. Моя мати?» – сказав чоловік. – Завжди давала мені сиру цибулю проти застуди. Вибачте, що згадую про фізичне знедуження, але ви могли б помітити, що я дуже, дуже і сильно застуджений. Я збирався з'їсти цю цибулину і лягти в ліжко. І не розумію, заради чого я стою тут і виправдовуюся перед вами. – А де це ви застудилися? – підозріло спитала Хетті. Молодий чоловік здавалося досяг найвищої точки роздратування. Спуститися з неї він міг двома шляхами. Дати волю своєму гніву чи визнати комічність ситуації. Він вибрав правильний шлях. І порожній коридор заповнився його хрипким сміхом. «Ні, ви просто місче рівність», – сказав він. «І я не засуджую вас за таку обережність. Добре, я поясню вам. Я промок. Днями я переїжджав поромом північну річку, і якась дівчина кинулась у воду, і я, звичайно, хетті, перебила його, простягнувши руку. «Віддайте цибулю», – сказала вона. Молодий чоловік зціпив зуби. «Віддайте цибулю», – повторила вона. Він посміхнувся і поклав цибулину на долоню жінки. Тоді на обличчі хетті з'явилася меланхолійна посмішка, що рідко з'являлась там. Вона взяла хлопця під руку, а іншою рукою вказала на двері своєї кімнати. «Дорогий мій, – сказала вона, – йдіть туди. Маленька дурочка, яку ви витягли з річки, чекає на вас. Ідіть, ідіть, даю вам три хвилини, а потім прийду сама. Картопля там і чекає. Заходь, цибуля. Коли він, постукавши, увійшов у двері, Хетті очистила цибулину і почала мити її під краном. Вона кинула похмурий погляд на похмурі дахи за вікном, і посмішка повільно сповзла з її обличчя. «А все-таки, – похмуро сказала вона сама собі, – все-таки м'ясо дістали ми». Якщо вам сподобалась книга, озвучена мною, Будь ласка, підпишіться на мій канал та напишіть коментар. А також зробіть донат на добру справу. Посилання на банку під відео. Дякую.